Cartea lui, cineva mi-a adus-o pe ascuns pe sub haină Ca pe-un stea tricolor, ca pe-o taină. La început n-am știut ce era, aripă de înger sau stea, Dar simțeam că arzând lumina. Am luat-o cu grabă ciudată, cu mâinile încă fierbinți de lopată, Așa cum luăm pâinea cleioasă, ori castronul cu ciorbă la masă. O carte aici, printre beznele adânci, căzute și ea ca și mine pe brânci? Cine i-a fost călăuză și cârmă de-a trecut-o cu grijă prin sârmă să nu-i sângere mâinile, fața sau inima caldă ca viața? Dormea sentinela cu ochi de oțel, ori poate a crezut-o cumva porumbel? Stângaci, am ascuns-o supat, ca pe un lucru străin de furat. Apoi, mai târziu, am purces după ea și am adus-o sub pătura mea. Trudiți, osândiții dormeau în baracă, săraci pe salteaua de paie săracă. Numai eu mă știam mai bogat decât ei, decât toamna din satul părinților mei. Sub al scut pătrundeau împreună O rază din suflet șoraze de lună. La licărul lor am privit-o tăcut Ca pe un vechi cunoscut. Avea foile rupte, zdrelite, murdare, De-atât colind din închisoarele în închisoare Prin ume de ziduri, prin guri de zebrele, să soarbă priviri ca privirile mele, și frunți ca a mea să se plece pe jărate cu ei în celula ce Slovele sale de mult le știam, iar cu cel ce le-a scris parcă frate eram, și atât de al nostru simțeam, încât, de ar fi fost să mi apară în ușă, l-aș fi prins binișor de cătușă. Și numai din ochi, fără grai, i-aș fi spus, Bună seara, Mihai! Culcă-te aici, lângă mine, Căci locul acesta este menit pentru tine De mult, de mai bine de un veac, Fiindcă Domnului ieri ai fost frate sărac, Iar sluga de azi o spăimânt și prin somn, Știindu-te, Domn! Dar iată, la pagina 67, Șoaptele cărții n-au mai fost șapte, Ci screșneci și urle, și tunet, În ciocan cu răsunet, În inimă plesne de bici, În talpă și în palmă furnici. Cuvintele tari au dat buzna din carte, În de moarte, au scăpat din capestre, s-au izbit de pereți, de ferestre, și au ieșit în o gradă deodată, către gardul de sârmă din pată, către porțile prinse în zăvoare, către blidele fără mâncare, către sunetul aspru de goarnă, către carcera în care au murit astearnă ai noștri, cei mulți ferecați, cu lanțuri cât mâna de braț, către uneltele de pe șantiere, Către pământul în două gufiere. Cine-a îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii, Mânca iar casa pustia și neamul nemernicia. Se făcu multe liniște apoi. Cuvintele s-au tras înapoi cu minți în sicriul din carte, Așteptând mai departe pe alt careva dintre noi ca iar să le scoale din moarte. Nici lună de-acum nu era, nici inimă bună de stea, Căci norii umpluse răzarea și rece și putred afară ploa, Gornistul suna deșteptarea.